A tak ti dva, první tenký a dlouhý na koni, druhý krátký a kulatý na oslu, vyjeli jednou v noci tajně bez rozloučení ze své rodné vsi. Zasvítání byly už daleko v pláně Montierské. V tom spatřili 30 nebo 40 větrných mlínů, které v oné pláně stály. Šťastě Vede naše kroky tak, že bychom si nic lepšího nemohli věru přát. Jen se podívej, Sančo, tam na ty velikánské obry. Hodlám je pobít, neboť Bohu slouží, kdo vyhlazuje to dračí sémě z povrchu zemského. Kde jsou ti obři? ale před tebou, Co pak nevidíš jejich paže, které bývají i dvě míle dlouhé? Pozor, pozor milosti. To před námi nejsou žádní obři, ale větrné mlíny. A to, co vypadá jako paže, jsou křídla, která roztáčí vítr. Obři jsou to? Ale pane, opravdu jsou to jen mlýny? Marně voláš, Sanč. Tvůj pán tě neslyší. Neprchejte z a mrzcí tvorové. Útočí na vás jeden jediný si dobývá nesmrtelnou slávu. Já vím, já vím, tobě i nám připadá, že jeho boj je jaksi marný a řekněme, na nepravém místě. Ve skutečnosti však jeho kopí, kterým teď právě vede ránu přímo do mlínského křídla, míří do věčnosti. Čert ví proč. Ten boj s větrnými mlýny bude znít lidem natolik povědomně, že navždy vstoupí do dějin. Ale ty následky, o oh, hrůzo. Kopí na kusy a rytíř, stržen mlínským křílem, ve vzduchu letí, letí, dosud letí. Až nyní ne. Pomoz, co pak jsem vám, milost pane, hned neříkal, abyste si rozmyslel, co děláte? Už vidíte, že jsou to jenom mlíny? Jestli ani teď ne, tak se vám to v hlavě taky nějak točí. Malč, můj milý Sancho, čaroděj Freston proměnil ty obry ve větrné mlýny, aby mě připravil o slávu vítězství. Ale jeho zlomocná kouzla nezmohou nakonec proti mému dobrému meči z hola. nic. Aby pám dal. No, teď jen pojďte. Vysadím vás na Rosinanta. Ale narovnejte se přece trochu. Sedíte nějak na křivo. A jistě jste pohmožděn od toho pádu. Pravdu máš. Ale nenaříkám si. Potulným retížům je to zapovězeno. Pro pána snad ne i jejich zbrojnošům. Ty si můžeš postěžovat kdy a jak se ti zachce. To mi tedy spadl kámen ze srdce, protože o sobě vám raději hned povím, že budu naříkat při každé maličkosti. Ježí nejskvělejší dobrodružství, jaké se kdy událo. Neboť tamhle ty černé postavy jsou patrně nějakí černokněžníci a unášejí v tom kočáře nějakou princeznu Pane. A já se musím postavit bezpráví, seď jsou mé síly. To dopadne ještě hůř než s těmi mlíny. Vždyť jsou to jen dva mniši a v tom kočáři jedou nějací cestující. Co jsem ti řekl, je Rizí pravda, jak sám hned uvidíš. Pane, vy se zas do něčeho ženete, bude neštěstí. Roto pekelná a ukrutná, Propusťte i hned na svobodu vznešené princezny, které v tom kočáře násilím unášíte. Rytíř podá Rosinanta a najíždí se skloněným kopím na měcha tak divoce a zuřivě, že kdyby Benediktín včas nesklouze ze svého meska, neušel by těžkému zranění, neli rovnou smrti. Tu se však situace dramaticky vyhrocuje zásluhou jednoho ze zbrojnošů, kteří kočár doprovázejí, Je to Biskajec. Mluví lámanou španělštinou a ještě horší baskyčtinou, takže pochopil pouze tolik, že Don Kichot nechce pustit vozidlo dál. Proč nebo mu zle zavedlo, eh, povedlo, povedlo. A ah, to jedno být, já chtěla říct, jestli ty nenechat kočár, já tebe přibít, jakože já, biskajec, a já dělá tu, na mezek. Kdybys byl rytířem, jakože jim nejsi, byl bych tě už strestal za tvoji zabedněnost a opovážlivost ty duše podlá. Já, žené, rytíř, ty jako křesťan, Biskajec pán, na moře pán, na souška pán všechna čertpán, přitasila meč a já jí hned ukázala, jak se kočka topit. Teď něco uvidíte. O oh, ne! Biskajec stačil popadnout z kočáru polštář, kterým se teď hrání jako štítem. A už se to žene, už se to řítí, meče slyští zvířata jančí, dáma ondléva. A teď prchlivý biskajec dal s takovou silou a zbězilostí, že... ne, to ještě není celý rytíř. v meč mu pouze smetl z části těla brnění, část přilby a bohužel i půl ucha. Vše se to zřítilo na zem s děsivým rachotem, ale našeho manšana to zdá se nezdeptalo. Chápe meč oběma rukama a máchá s ním pobiskajci s takovou zuřivostí, že tomu muži musí být, jako by se na něj hora sesula. Polštář nepolštář, nic mu nepomůže. Už je na zemi, krev mu vyhrkla z nosu, z uší i z úst. Vzdej se na milost a nemilost, jinak ti hlavu useknu. O, to ne. Krásná dámo, jistě, že udělám opravdu rád, co ode mne žádáte. Pod podmínkou, že tento rytíř se vydá do toho bouza, aby s ním Dona Dulcinea naložila, jak se jí zlíbí. Teď tak si myslím, pane, že bychom také měli zmizet. Ten, co jste se s ním byl, je tak zřízen, že by nebylo divu, kdyby to někdo oznámil svatému bratrstvu a my se odstli v klátku. Jen se tím netrap, přijíteli můj milý. Pověz mě mi radši, četl jsi už někdy o rytíři statečnějším? než jsem já. Přísám, že nečetl. Ještě nikdy ne. Protože neumím číst ani psát. Ale milost, pane, myslete radši na své ucho. Krev se vám z něho přímo líje. Sancho tedy vytáhl z obvazy a mast. Když však Don Kichot uviděl svou rozbitou přilbici, myslel, že se z toho zblázní a umíl si, že nepoleví, dokud nějakému jinému rytíři neodejme přilbici stejně dokonalou, jakou byla ta jeho. A pak znovu putovali a putovali několik dní, když tu náhle Don Kichot uviděl... Oh, o, toto je den, kdy mám vykonat činy, které budou zaznamenány v letopisech slávy na věky věku. Vidíš to mračno prachu, které se tamhle zdvíhá? Vyráží spod nohou nesmírného vojska. Hmm. Pak by to byla hned dvě vojska, protože se tamhle na druhé straně zvedá zrovna takové mračno. Jsou to tedy dvě vojska, která na sebe narážejí a hodlají se tu utkat. A co my teď, pane? Ty si ještě ptáš? Přispěcháme na pomoc slabým. Pomůžeme v tísni opuštěným. No, tak sláva. Vojsko, které se žene zleva k nám, jde slavný král Alifamfaro. Ale vidět je zatím jen mračno praku. A tam, na pravé straně, táhnou opět vojska jeho úhlavního nepřítele, císaře Pentapolína. Vidíš toho rytíře v ohnivě žlutém brnění? Ne, toho, co má na štítě korunovaného lva. Nevidím nic korunovaného, ani nekorunovaného. Tak to je udatný laur kalko, pán ze Stříbrného mostu. A ten druhý, ten se zlatými květy nabrnil. Ano, toho také nevidí. Duže no, to je ovávaný Myko Kolembo, velkovévoda Skyrosie. Promiňte, rytíři, kde tam zase o to vaši nevidět a přece věřit? A tam ten rytíř obrovitých údů je neohrožený baram z lapadla Co to z vás mluví, Done Kichoté? Jak to, že vy tak jasně vidíte, co my vůbec nevidíme? Zaštit má bránu a je to prý brána z krámu, kterou strhl Samson. Prach. Jenom prach. A tam! Timonel z Carcajony na štítě má zlatou kočku s heslem mňau, což je začátek jména jeho dámy Mňaulínny. Tam vidím zase proradné numidiany a peršany, pane, pane. co vládou skvěle lukem a šípy, médy, pardy, araby a tady se k nám blíží lid od nebo táchu, božského chenilu. Národ zluk elizejských, manušané, zkrátka všichni ti, které pojala v svou širou náruč Evropa. Ať se, pane, na místě propadnu, jedou-li tam nějací obři nebo rytíři, o kterých mi tu milosti pořád něco povídáte, já je aspoň nikde nevidím. Jak tak můžeš mluvit? Copak neslyšíš, ržání koní. Jasné zvuky polnic a výření bubnů. Slyším jen velký pekot peranů a ovcí. Padl na tebe strach, Sancho. Proto nevidíš a neslyšíš, jak bys měl. Mračte se, můj milostivý pane do Kichote. Nic se vráte na berany a ovce. Pochopitelně, protože nic jiného než dvě stára beranů a ovcí v mracích prachu. To také není. Kupředu rytíři, kteří táhnete pod korouhvemi krabrého císaře Pentabolína. Všichni za mnou! Ach, běhla mě, říšnému Co to pro pána bohatě Už je to zase marné, Sancho. On vidí očima fantazii. To jsou ty knihy, ty prolhané knihy. Podá a poda. Při nejmenším sedm ovcí zůstalo na bojišti. Ale už jsou tady pastýři a mají tady stát. Tak se mi zdá, že tohle dobře nedopadne. Kde jsi ty Já ti dám fanfarón a tady máš bláznej jeden blázny má. máš? Oh. No ovšem, už je to tady. Už ho strhli na zem a už ho ti krobí ani... Raději nevidět. Ach, pane oh. to Kichoté, nevolal oh. jsem na vás, abyste se vrátil, oh. že se nevrháte na žádná vojska, ale na oh. berany. A ah. ah. myslím, Sánčo, že jsem přišel o nějaké zuby. Oh tak to dovede vnitř obracet a klamně proměňovat. Cokoliv se mu zachce onen lotr černokněžník, můj nepřítá. to ale lump, chlap mizerná. Kolik stolíček jste, milost pané, tam nahoře tak asi měl? čtyři. Pomněte na to, co mi tu pravíte, milostivý pane. Ano, ano, Sancho, těch A možná díš, bylo pět. Tak tedy zde dole. Má vaše milost všeho všudy jen dvě stoličky. A k tomu ještě polovinu. Ale tady nahoře ani celou, ani půl, protože tam je to holé jako dlaň. Ach, moje zuby, moje zuby. No, to je mi pěkná bilance. Půlka ucha pryč a s ní hrst zubů. Nebylo by líp nechat právo a spravedlnost, ať si nějak sami poradí?